Глава 20 Добрий Елсім. Ось і все. Я виконав свою місію. Казати б з честю, але люди мене не зрозуміють. Те, що у них мораль, у нас програма. У них емоції, а у нас технологія. У них віра, у нас знання. Якби мені довелося рапортувати молодому Лету Лептону і мудрому Окопіуму про те, як я виконав поставлене переді мною завдання, то я би доповів, що після того, як щасливо здійснив перехід, я першим чином оглянув усю часову шкалу нового світу. Моніторинг провадив виключно з єдиною метою – Віднайти такий сегмент часово-просторового континіуму, де б максимально швидко, якісно і ефективно можна було б реалізувати себе у матеріальній субстанції. Це мав би бути такий історичний зріз, де б активно використовувалися в суспільно-економічному обігу золото і коштовне каміння. Першим моїм поривом було зупинитися на одному із монарших дворів блискучого європейського абсолютизму. Я активно придивлявся до скарбниці французького короля Людовіка XIV. Але перед тим, як приступити безпосередньо до процесу, здійснив ще один контрольний рейд уздовж часової координати. І правильно вчинив, бо побачив раніше незауважене ідеальне місце для матеріальної самореалізації. Це Україна 21 -е століття. Дві передумови для завершення в матеріалі магістрської роботи здібного лептолептона були присутні в ідеальних параметрах. Містичний страх перед ювелірними виробами, що гарантували спокійне, безпечне і комфортне виконання процесу матеріалізації і періодичні значні викиди психічної енергії людей, що служила постійним, надійним і достатнім джерелом живлення всієї технологічної операції. Таким чином, я виконав програму своїх демургів, юного лептолептона і зрілого окопіума. У порівняно короткий з виміром людських уявлень термін із надвисоким рівнем якості. Все. Тепер ніби я можу бути вільним і з почуттям виконаного обов'язку повертатися додому. Але я вчинив таке, що абсолютно невластиве нам, егрегорам. Я зробив добру справу. За задумом своїх деміургів, я не повинен опікуватися подальшою долею матеріального предмета після реалізації. Я маю лише забезпечити процес і все». Мабуть, це недопрацювання шановних демеургів. І це можна зрозуміти, адже ж вони творили мене у жорстокому цейтноті – кінці часів, у фінальній фазі. Тож я виявив самодіяльність, ініціативу і, як уже було сказано, доброту. Я не міг залишити непризволяще, не чужий мені матеріальний предмет, допустити, аби він потрапив у якісь випадкові руки – щоби його продавали і купували, як якусь банальну каблучку. Або ще гірше, або його товк обухом старовинної бойової сокири, якийсь божевільний маніяк. Ні, цього не буде, – сказав я сам собі, і, витративши неприпустимо величезну кількість енергії, перемістив предмет у, як мені здається, більш-менш надійні руки. Принаймні, та особина людської природи, яка стала власником – матеріалізованої магістерської роботи талановитого лептолептона лептона поставиться до неї з увагою, хоча б тому, що ця людина має певний досвід контакту із відомим сакрально-символічним візерунком. Отож, я зробив це і готовий в разі чого нести відповідальність перед Вищим судом астральної ієрархії. Коли вже зайшло про злочин і кару, то буду зізнаватися до кінця. Я вчинив ще один несанкціонований вчинок. Хто не хоче бути автором, хай першим кине у мене кластер. Я зробив напис на внутрішньому обідку відомого предмета. Хай читають. Від скромності я не підписався, але це – мій автентичний афоризм. А якщо неофіційно, то у вільній від основної роботи час – за земним виміром я непогано розважився. Я цілком поза своєю волею взяв посильну участь у політичній боротьбі в цій чудернацькій державі. Я став майже крутим революціонером. Моя діяльність якимось незбагненним для мене чином геть деморалізувала тамтешнього зверхника. І він не зміг отримати свою владу, коли проти нього повстали піддані. Та що там казати? Він у своє земне життя – не спромігся вберегти. А мені і не шкода його, щоб знав, як за сокиру братися, грізну зброю давніх вікінгів, проти тих, хто не, тих, хто не може себе захистити. Назагал мені здається, що усе це марно, але політика – не моя сфера. Під час своєї місії, крім згаданого, я зазнав ще дещицю такого пікантного і приємного. Десь у складках земної матеріальної субстанції існує такий собі матеріальний предмет теж золотий ювелірний виріб, який називається пектораль. А його ЕГрегор я вам скажу. Кінець 20-ї глави.